Сьогоднішній вечір минув недаремно. Марина ще не спала, читала в ліжку довстинний роман. І Хаблак подумав, «Може, колись йому випаде таке щастя сидіти вдома і читати книжки замість валахатися з дівчатами сумнівної поведінки, коли кохана жінка чекає на тебе?» Марина сперлась на лікоть, вважно подивилась на нього, і запитала. Випив? Мусив трохи шампанського. Гарна служба. Швендія допізна. П'є шампанське. Вечеря ти будеш? Уже. З ким? З негативними героями, віджартувався Хаблак. Так би мовити, тінями минулого і родимими плямами на здоровому тілі. Марина підозріло втягнула носом повітря. Від тебе пахне духами. Хаблак загадав, як притискалася до нього Віта. Звичайно, погано брехати дружині. Але чого він доб'ється, якщо скаже правду? Марина плакатиме, клястиме його службу, вимагатиме, щоб кинув негайно. Він не хоче і не може. Він душею й тілом чистий перед нею. Був сьогодні у перукарні. Видно, Марину задовольнило це пояснення, бо відсунулося, звільняючи Сергієві місце на ліжку. Дробаха й до кабінету Каштанова захеканий і розчервоніли, коли Хаблак уже доповів полковникові про вчорашній вечір. Сів, в обличчя і поскаржився невизначено. «У кожного є начальство!» Це прозвучало як вибачення за запізнення». Правда, не така вже і велика, всього хвилин на десять, але Іван Якович був людиною пунктуальною, цінував свій час і час інших. Хаблак повторив свою оповідь, наголосивши на прозорій сорочці Бурнусова та лейкопластирі на правому плечі. «Мусить бути і оранжева сорочка», – відізвався Каштанов, – «подерта саме на тому місці». Якщо не викинув, заперечив капітан. Бурносов працював позавчора, поцікавився Дробаха. А хто ж його зна, запитати в нього не міг, та й о колясам не виходило, щоб не насторожити. Певний сьогодні не працює, бо напився вчора. Ще добу від нього смердітиме, а таксисти не ризикують. Каштанов зняв трубку і дручив Зазулі, поїхати в таксопарк. «Якщо Бурнусов працював позавчора, – наказав, – то з таксопарку їдьте до Русанівських садів і розпитайте там, чи не бачили біля Ситникової дачі, увечері таксі. Можливо, стояли десь неподалік, на головній дорозі чи в якомусь загулку. Дробаха, слухаючи наказ Каштанова, схвально хитав головою і перебирав переплетеними начереві пальцями». Ваші пропозиції? – запитав Хаблака. Обшук у Бурнусова. Гадаю, сорочку в нього знайдемо. Це беззаперечний доказ. Тоді арешт. Драбаха засовувався. І стілець зарепів під його оглядним тілом. Я візьму прокурора санкцію. Поїдете самі? Хаблак кивнув. Нетерпеливець, – посміхнувся Драбаха. Не терпеливиться побачити вираз обличчя вчорашнього товариша по черці. Ну, знаєте, жартую. Знайдете чи не знайдете сорочку, везіть його сюди, раба Божого Бурнусова. Свях, кров його мити, підморгнув. Експертизу зробимо. Якщо все зійдеться, людей попитаємо, сусідів, шоферів з автопарку. Мусили бачити його. В оранжевій сорочці. Жека відчинив Хаблакові сам. Стояв на порозі в одних трусах. Заспаний і нечесаний. Дзвінок підняв його з ліжка. Вчорашній алкогольщини вивітрився, дивився почервонілими очима й переминався з ноги на ногу. А, це ти, пробуркотів невдоволено. Та, побачивши за плечима в хаблака незнайомі обличчя, запитав. «Що сталося і чого так рано?» «Міліція!» – мовив Хаблак твердо. «Мусимо зробити у вас обшук громадянина Бурнусов. Ось, прошу, постанова прокурора і поняті тут...» «Який обшук?» Жека ще раз переступив з ноги на ногу. Нарешті зрозумів щось, бо відступив до передпокою. Хотів грюкнути дверима, однак Хаблак підставив ногу, а хтось з оперативників невічливо відсунув Бурнусова – и пришел до квартиры.